Berisaina zurekin azurekin gara eta maresalak eta albaitariak kesu. Arrazoina, ministroak parxarazin ahiduen lege bat, horren arabera, zuzenki saltzen zituzten remedio batzu, ez dira farmazietan baizik horkituko, ainitz badutela galtzeko uste dute, Jean-Pierre Bizkasipik, esplikatuko dauku. Fagor, enpresaren kenkalagia, frantzian ere, laulantegiak eta bimila langile mehatxatuak ministerizan egizibituak izan dira atzo. Horaetan haipatzen ginoen, Emili Marten, errira mogimenduko bosera mailea iparaliuntan Madrileko ausitegi nazionalera deitua egun, Irai Londarian egintzen sarekalaren segida, Emili Marten goizberriko gomita izan endugu ondoko minutetan. Eta kasu sekteri, deia botatzen du, atfi elkarteak, biarnoko suzeko komunitateak, etxe bat erosi nahi duela gara seinolatzen dauku elkarteko lehen dakari entzonen dugu. Delini karotsa begi zurekin Eta departamentu guzti alerta izan yanagia dela gunchuntako 8 arte, aize ufako askaraka euri uhar bortitzak eta ere itxaso afrango askaroli denak biasa gunchuntako 8ak arte temperatura gorrenak eguna ma bosbat grado ingurukoak. <risa> Lehen aldiko zazken berroi urte hauetan Frantzez Estadoko eta Euskal Herriko Maesal edo albaitariak mobilizatuko dira biar beren bulegoak etxiko dituzte eta larri aldieri bakarrik erantzunen eta laumila maesal gaitatuak dira Parisen manifestaldia ondibatian kesuaren errazoin la Marisol Tourren Frantziako osagarri ministroak parxarazin haiduen lege bat lege horren arabera maishalek laborarieri zuzenkis altzen zituzten erremedio zonbait farmazietan bakarrik ko dira mainlen oronantzarekin Jean-Pier Bizqueshippi don ibaek graziiko mensla. Metoan haipatzen dute ez sarzia uh, bi remediu antibiotika klase batzu ek ekartzen dutena antibiorezistz de la kori uh, diendetan. Bo, guk pentsatzen dugu antibiotika horiekhiltzen dula behar delaik ez dula sobera pusatzen dien, dien diak hori iltzea eta ez dula ordonazak sobera iten baina nahi dute uh, erremedio horiek farmazian ez ari eta guk ordonazai behiziki ezitea eta laborariak joanen dira farmacitat hori erremedion bila baina guk beldu dugu bizpailu erremedio ez ari izgio gehiago dutela eta erremedio merkatu hori galtzen maimadu ez gira hori Eta diote beste resuma batzuetan Erremedioak farmazietan txaltzen direla Eta estela ondorio Baikorik, Jean-Pierre Vizketxipi Igoziute Espanya eta Nikoste italian ere hola hariz Antibiorresistanz deako hori Estela tipito, godian Guk ez du komprenitzen Zendako hori lege hori ezarzen duten sen eta hori bon ezarriz Nahi dute gure mercatoa, Erremedio merkatu hori Guk e, pentsatzen dugu Kenduko dutela luzarat Eta biarko mobilizazioniaz gain, izen petze kanpaina bat hasia dute stop marrizol izenekoa, hori interneten bitartez. CGT sindikatak salatzen ditu bestalde, Angeluko Kastorama saltegiko nagusien egiteko manerak sindikataren arabera, langileen fitxategi bat balitaike eta hori eskuetan du, eta beste dokumentu batzu ere. Bakotxa intzatxein elatu da, sindikat batian denez, edo urbil, edo bultzatzaile, eta beste ZZT sindikatak hori ez du eta aste hartuntan elgeretaratze bat antolatuko du Angeluko Kasturama xaltegiaren aitzinian goizuntako amekak eta erdiak eta oren bata hartian bestalde ZZT sindikatak hausibide bat abiatu du prudometan xalatzeko sindikat diskriminazionia Eta lasterketa azker ba, azkar baten azken metretan da Fagor txitresnak izeneko enpresa Leporaino zorretan da Eta onduko egunetan erabakiko da Enpresa likidatuko duten ala ez Anartian aztezken nontan bilkura importante bat egin endu Fagorrek botere republikuekin eta agasateko operatifako talde osuarekin Geroaz erabaki baten hartzeko Eta igualdeko langile eta bazkidea kesu dira eh, Kesu badira, frantzian eta Kulonia direnak ere ariberetika. Astele nuntan, Arno Montubur ministruaren ordezkarieken bildu dira Fagor Brandt enpresako sindikatak laguntza galegiteko. Josel Luitaizporu. Ekonomilarik ginen arabera, Fagor Etxe enpresak ez du etorkizunik. Zorrek gaina hartu diote, Etxeko Elektrika Treznen sektorea peko errekara erori delako krisiagatik, Eta Mondragon kooperatioak talde nagusiak soz gehiago ez emaitea erabaki duelako. Kooperativek duten elkartasun sistemari esker, memento txarretan diren kooperativek beste batzuen laguntza jasotzen dute, baina fagorrek duen zorra itzuli ezin erabaki du Mondragoneko talde osoak, eta maiatzean eman zion sozko puro izan da azkena. Memento honetan eunda iruitamar miliun euro behartitu zituen zorrak ez Eusko jaularitza ere kexua gertu da publikoki fagorrekin ez duelako didera plan xines garririk erakutzi zorari buru egiteko. Azken hilabetetan berroi damabi milion euroko laguntzak ukandituela gobernutik errandu esko jaularitzak, eta gehiago eman aitzin etorkizunerako plan askar bat beharko duela erakutzi kooperativek inigorkunuk erranduaren arabera horretarako Bilkura bat izaren da, aztazken honetan bertan botere publiko, fagor eta Mondragon kooperatiba talde osoarren artean gazte izen. Anartean, Frantzian lan egiten duten ia bi .000 langileak ere kesu, eta aztenen goiz honetan Industrial ministerioan izan dira laguntzen xeka. Eta atzogoizen una zeren egeiteatu joan diren Pariserat CZ sindikateko Paul Briglia. Nous allons demander le redémarrage des usines. diru arazoengatik, urriaren 14etik unat geldituak diren lantegien berriz abiaraztia galdegiten de dugu, euh, ce qui est très dommageable puisque aujourd'hui nos carnets de commandes sont pleins. Damuda manatze hainitz bait ditugu, argi garida, manatzia eta klienten fornitzeko ez dugu fabrikatzena halan, on peut pas produire pour servir le client final. Eta bestalde bai honan Marinadur xantiera berriontagoita amoste bizitegi eraikiko dira grunez ubiaren hauzoan hemendik dik biurteren buruko seion bai hende istalatu gizanen dira Marinaduren nekezia initzekien hasi zen xantiera, kendu behar izan zen lur Kuchatua eta uholden gartik, baina norai, sedea azker hain da bizitegiak eta saltegi zentro begia presti zanen dira, 2008, hasta peneko, 2000 eta amosta astapeneko 20.000 lauion eta 20.000 euro nore nachtiamda da kha kha twa et on saldua da jadanika oaren amosstian uste zen Georgege Labaze Kontseiluruko jaren buruak kantonnamennduen Kartabegia aurestuko zuela, been altzoiakin da hilabete hon gerat edo abendurat gibelatu dela preentatatze hori Jonas Manuel Bals Barne ministroak eztko oraino elarazia. Eta hain zuzen mintzaiku saio berezi bat da dugula Euskal Igartietan gaita ohgeiteraz zen nauziigo, Kantonnamenduen Kartabegiaz aratsaldihuntan izanen da hauttetsian batekin jogatuko dena. Bartelemina Gerramikuzeko kontselario erokorra, Pepe Lamigranda Maulekoa, Alain Iri Agiriburokoa, Francho Maitia Garazikoa, del Luiziendel Goztibarri Ioldi, erri elkagoko presidenta, astertuntan lehen emanaldia behaz, zementzalikusaiua atxaldeko lau ontan, errepika biar astezkenalekin oren bartian, eta berriz azaroren amekan, goizeko amekontan, hori eldudan astelenian beraz. Emili Marten, Madrileko Audienzia Nazionalerat Deitu Agaur, joanden ireireiren ogoita a marian, espainako policiak egira mugimendoren kontra egin polizia operazionaren haritik elduda dei hau. Aitzi berza perain. M8 Euskal Herritar ratxilotu zituzten Irailan Herrira Herri Mugimenduko kide izatea zakusaturik fiantza handien truke kalean dira denak gaur egun Herrira Mugimendua bi urterako anulatu hautzidu Espainiak bai bere aktibitatea eta baita kontu korrontee zein interneteko webgune eta sare sozialak ere. Sareka da hori egin eta egun gutxira jakin zen Emily Marten Iparraldeko Herrirako bozeramailea ere deitua izaren zela audientzia nazionalera iritsi da eguna bada gaur deklaratzeko txanda jon mintegiarekin batera. Bertan aurkezten ezpada, euroagindu eskari bat jardezake martxan Eloi Belasko epaileak. Egoera honen aintzinaan Frantziak ez du hitzik esan eta iparraldean orainarteko jarduera publikoarekin jarraitzen du herrirak. Marten aizpak dira orain goz, Frantziar nortasun agiridun pertsona bakarrak audientzia nazionalera deituak direnak. Goiz honetako goizberri saioaren gomita ditugu Emili Magten eta maitenatiko Ipe. eta ondo minutetan Emili Martenek berak kaintxegur baiestatuko daukuna estela madrileko audentzia nasionalaren konvokaziole joanena eta Bada somaiten bora surumurua edatua dela Sekta bezalaek harriaden Sus heriko komunitateak Etxe baten erosteko gogoa duela garazialdean, aldean Sektak zainzendituen eta prebentzio egiten duen Adfi elkarteak Bai estatu daukun informazionia Adfi elkartearen ustez Sus eko komunitateak Giristino xinesmenaren irakorketa berezia egiten du Jesu Cristo garaiko lehen Giristinuen bizi eremanez Kompostelako bidian jarriz Gogo eta baten egiteko edo zerbaiten diren behilariak Atseman nahi ditu Artfil espero Esperodu neok estuela Ontaxunik salduko Garazialdian Komunitate hori Sekta guziek bezala Landeroxa baita Aladio Claude Leabon Artfil karte se prétendent de croyance euh, d'accord mais il y a une grosse différence entre crotuak direla diote religion, ados baina bada diferentzia handi bat erlijzio batean xinestea edo buruan ideiak saharaztearekin Hori baita gururu hauen hel burua go ils sont richissimes faut le savoir Diua initz badute eta jendeak arapatatu nahi dituzte oraino gehiago aber aszteko pour en vivre pour, euh, si je peux dire lui, lui, lui c'est le sang us au Cambehar. Ez dira beren ondokoaren laguntzekoari. Le personki hon bela horietan sartzen diren jendeak desprogramatuak bezala dira. ondorioak izugarriak dira. Horrez gain, sekulako inda ja behar da mogimendu houetarik ateratzeko Eta bere laguntza, beharra bali madu zietiak indezazue, at-fiel karteak, permanenziak atxekitzen dituela, astelean haratsalde guziz, bere buleguetan, doni bane loitzuneko du kontenian. Kirolak pilotan garatenian atzo agirik rutsari nausitu dira ospital eta eskurrari, ospital ordezkari gisharizena, berroita ama rogoita emeetzi, partida koren bat eta iru horren ira hundu partida edera aldudan asteleenian, nahiz eta besta eguna den, azarroren ameka, partida atxikiada da. Futbolian, Europako xapelketaren kondu, gaur gara txian, donostiako errealaka, Manchester United dospechua errizibitzan du. Zorziun susten galtzaile datuzte Manchesteretik, lehen partea egazkin ezetorri da atzo eta hortik autobusez lagunduak izan dira donostiarat, Polizia ongi zaindurik, beste bie egazkin etortzekoak dira goizuntan, eta partidatik landa bere ala itxoliko dira inglaterrarat, gaur erdi eta goizeko horen bat hartian, haidatuko dira miarritze parmetika.